Вони однаково не мають надімною сили. Лють моя росте. Не тямлячи себе, я хапаюся за наморник, починаю його здирати. Боляче смикається язик. Я закидаю руку за голову, намацую гумову застібку, розстібаю, і намордник починає спадати. З намагаюся виплюнути мішок з язика. Зрештою я здираю його руками, жбурляю геть, на вдаряється об стінку і з пронизливим серед цієї моторошної тиші ценькотом падає на підлогу. Вже ліпше загинути, опираючись, ніж безмовно грати у незрозумілу, але від того не менш жахливу гру. Та ніхто не зайшов, Зате відчинилися двері до третьої кімнати. Мене мув би запрошували зайти туди. Я підійшов до дверей і щось наказало мені спинитися. Крізь двері я побачив, що стіни цієї третьої кімнати обклеєні суцільно чорними шпалерами. Я обережно заглянув. Як і в двох попередніх, анікогісінько. Поволі, вагаючись, я таки зайшов. Ця кімната була найменшою з усіх трьох. Чорнота її здалася ще виразнішою зсередині, при світлі так само потужної лампочки. Оглянувшись, я побачив, що двері безшумно зачиняються. Останнє, що я відчув, був приємний, солодкуватий запах – який звідкись з'явився і став забивати ніздрі. Проникати, здавалося, до рота вух в очі. Опираючись йому, я чомусь виставив руки вперед. Ось і все, майнула думка. Кінець такий, безболісний і навіть приємний. Пахне апельсинами, ні абрикосами. Ні, спілими сливами, чи швидше квітами. Але якими саме, я вже визначити не зміг. 18 листопада Прокинутися від штурхана і, прочумавшись, побачити, що тебе штурхонула жінка, це ще стерпіти можна. Але прокинутися за прилавком крамниці, до якої так поспішав уночі, це вже занадто. До того ж, у розстріпаному, розкуювдженому вигляді з недопитою пляшкою поганющого плодово-ягідного вина в руці. Але факт залишається фактом. Саме таким я постав перед самим собою, жінкою і двома чоловіками, які стояли наді мною. Причому один з чоловіків був міліціонером. «Хто ви такий, громадянине? І як сюди потрапили?» – суворо спитав міліціонер. «Я теж хотів це знати», – сказав я і підвівся. В голові шуміло, мов після перепою. Всередині пекло. «Ми не жартуємо», – сказав міліціонер і простяг руку. «Ваші документи». Я оглянув себе. Гм, одягнутий у куртку» пригадав кімнати, в яких побував перед тим, і, зітхнувши, поліз до внутрішньої кишені піджака. Паспорт виявився на місці. Ось, будь ласка. Міліціонер погортав паспорт. Отже, ви живете у Старій Вишні? Так, уже три місяці, підтвердив я. А де працюєте? В районному суді, помічником голови суду. «Ви працюєте в суді?» – невимовно щиро здивувався міліціонер-сержант. «Як же ви дійшли до такого?» Я промовчав, міркуючи, як пояснити, чому я тут опинився, і що можна сказати, що розповідати взагалі. «Я пригадую», – сказала жінка, яка була продавцем, « але не тією, до якої я йшов вночі». Вчора він приходив, постояв біля прилавка, нічого не купив. Мабуть, придивлявся, що вкрасти. Тут у мене майнула рятівна думка. Вона була слабенька, але я за неї ухопився. І що ж я вкрав? – спитав я. А якщо вкрав, то навіщо повернувся до вас? Зараз перевіримо, – пообіцяла жінка. Вона оглянула приміщення крамниці, обдивилася полиці, заглянула під прилавок і здивовано відзначила, що не вкрадено нічого. Геть нічого, не повірив міліціонер. Як з'ясувалося, ні. Навіть виторг, який не встигли вчора здати, виявився на місці. Я мало не засміявся від щастя. Адже ця жінка могла викликати міліціонера не відразу, як побачила невідомого. Могла звалити на мене, бо зна що. «Дякую», – прошептав я. Здивований сержант взявся вияснити, як і навіщо я заліз вночі до магазину. «От ми це зараз і з'ясуємо», – сказав я, і звернувся до продавщиці. Замок був на місці, Тепер настала її черга Ще більше дивуватися Так, замок був на місці Навіть не один, а два А інших дверей немає, спитав миліціонер Були і інші двері